Nu ska du och jag titta på en tavla. Ta fram din telefon. Googla på The Hands Resist Him. Ser du tavlan? Den är målad med starka kontraster, mycket mörka men också väldigt ljusa färger som om den målats med blixt. En stor docka står bredvid en pojke, båda två framför en altandörr. Pojkarna på sig en turkos och han står lite stelt, rakt upp och ner, som om han poserar framför en kamera. Hans ansikte är ihoptryckt, sammanbitet, som om han blivit tillsagd att vara tyst. Hans ögon är knappt mer än två svarta sträck. Dockan bredvid honom, stor som en flicka i femårsåldern, har ledade armar och ben och en undersäke som verkar kunna röra sig som hos en marionettdocka. Hennes ögon är runda och kolsvarta som två hål rakt in i skallen. Bakom pojken och dockan strax bakom fönsterglaset i altandörren syns små händer. Tio händer som snabbt försvinner i det kompakta mörkret bakom dörren skymtar. Några vinkar Andra trycks mot fönsterglaset som om de försökte ta sig ut. När jag tittar på de där händerna så händer det någonting med pojken i mina ögon. Hans stela kroppsställning kanske i själva verket är aggressiv. Det känns plötsligt som att han kontrollerar händerna. Som om han kan skicka dem efter mig. Och av någon anledning när jag får den känslan... Vill jag inte bara sluta titta på målningen? Jag tvekar också på om jag nästa gång jag sitter inomhus om natten ska våga titta ut genom fönstret. Du och jag kanske ska sluta titta på tavlan nu. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och tavlan vi nyss pratat om är på nätet känd för att vara hemsökt. Dess historia började redan 1974 då konstnären Bill Stoneham målade den inspirerad av ett foto av honom själv som barn. Kortare efter köptes tavlan av skådespelaren John Marley mest känd för sin roll i filmen Gudfadern. 1984 dog Marley och tavlan såldes vidare och försvann. Först år 2000 dök den upp igen, då på köp- och säljsajten eBay. Säljannonsen var märklig. Bokstäverna var genomgående stora. Säljaren förklarade att hon och hennes make hade hittat tavlan bortslängd bakom ett gammalt bryggeri och satt upp den i sin dotters rum. Så här skrev kvinnan som sålde tavlan. Vi undrade varför en till synes fin tavla låg bortkastad så där. Idag undrar vi inte. En morgon klagade våran fyra och ett halvtåriga dotter över att barnen i bilden bråkade och kom in i hennes rum på natten. Kvinnan skrev att pappan hade tagit dotterns rädsla på allvar och satt upp en rörelseaktiverad övervakningskamera i hennes rum. Några nätter senare tittade paret på filmerna som övervakningskameran hade spelat in. Och nu i det här läget i historien så tycker jag att du ska ta upp bilden på tavlan The Hands Resist Him igen och titta på pojken med den turkosa tröjan. Ser du honom? Bra. För i annonsen skrev paret att, när de tittade på filmerna, pojken till deras förfäran faktiskt verkade komma ut ur tavlan. Med sina svarta, ihopknipna ögon tittade han upp mot övervakningskameran. Dagen efter la paret ut annonsen på ebay. Tavlan fick över 30 000 klick och år 2000 var det väldigt mycket. Till och med då spökade den. Enligt nyhetssajten Daily Dot klagade flera av dem som tittat på annonsen senare över att ha fått huvudvärk och känt sig förföljda bara av att ha sett tavlan på bild. Efter en tids budgivning såldes tavlan till slut för något över tusen dollar och det senaste som hörts om den är från november 2013 då den skulle visas upp på ett galleri i Michigan i USA. En skribent från konstmagasinet Jukstaposs var där för att bevittna avteckningen. Enligt Jukstaposs hemsida började dock all deras tekniska utrustning, filmkameror, kameror, ljudinspelningar strula. Precis när tavlan avtecktes, just precis då. På en underlig, suddig bild där någon typ av objektivproblem gjort att det ser ut som att en sandstorm blåst upp. –syns två män som stelt poserar framför tavlan. På Juxtapost citeras en bit av det längre reportage som publicerats i deras magasin. Vilken sorts krafter kan egentligen en tavla bära, skriver de. Kan en enkel bild stänga ner elektronisk utrustning, göra någon fysiskt sjuk, till och med orsaka dödsfall? Det beror helt på vad du är villig att tro. The hands resist him är bara en av många kända hemsökta tavlor På nätet är det dock en av de mest fruktade kanske eftersom den tycks ta sig in och göra dig otrygg bara om du sett tavlan Om du har den i ditt hem så är det inte längre du som bestämmer utan någon annan, någon osynlig Dagens avsnitt heter Herre i huset och handlar om andra situationer då människor upptäcker att de plötsligt inte längre är starkast. Att någonting annat, okänt och hotfullt, tagits in och utmanat dem. En lyssnare som vill vara anonym hörde för några veckor sedan av sig och berättade om en upplevelse som måste känns precis så. Lyssnaren kallade historien Rullstolen på vinden. Jag var uppe på vinstförrådet jag och min dåvarande sambo hade i Stockholm i ett äldre hus från 1800-talet. På vinden hörde jag hur blåsten rev i hustaket. Jag var ensam där inne. Belysningen aktiverades av en rörelsedetektor och det var mörkt när jag kom in. Min sambo var en riktig prylsamlare och hade någon gång kommit över en gammaldags rullstol med en röd sammetsdyna och karmar av trä. Rullstolen stod i ett allmänområde i vinstkontoret, i ett hörn, tillsammans med många andra större möbler som inte gick in i vinstförråden. Jag gick förbi den på väg till vårt förråd och den var i blickfånget när jag kom upp för trappan. Jag rotade en liten stund i förådet till vindens ljud. I själv uppväxt i hus så husljud och vinande vindar, det är inget som skrämmer mig. Men det skrämde mig när jag plötsligt hörde ansträngda andetag från allmänområdet på vinden. Jag släppte skidgrejerna som skulle sorteras in i röran och stod helt stilla och lyssnade intensivt till andetagen som fortsatte. Ansträngt, arbetsamt med höga stön. Jag vet inte hur länge jag stod där, stilla, men till slut slocknade ljuset. Andetagens ljud blev starkare och mer intensiva. Jag viftade till med armarna så att ljuset kom tillbaka, men såg ingenting konstigt. Jag ville springa ner för trappan och in i min lägenhet igen, men jag visste att jag skulle behöva passera rullstolen på väg ner. Jag tvingade mig bort mot trappan ett steg i taget. När jag kom inom synhåll från rullstolen fröste till som i is i magen. Ljudet kom definitivt därifrån. Det var inte så välbelyst på vinden men jag tyckte mig se någonting i rullstolen. Andetagen blev starkare när jag gick förbi. Och plötsligt såg jag hur rullstolen rörde sig, vred sig mot mig. Jag fick full panik och sprang ner för trappan och smällde igen dörren efter mig. Istället för att direkt berätta om vad som hade skrämt mig för någon eller genast gå upp igen med ordentliga ficklampor och sällskap, sa jag ingenting för nästa dag. Någonting min lite vidskepliga mormor en gång sagt hängde kvar. Om du någon gång ser något övernaturligt ska du låta solen gå upp över det innan du säger någonting om det till någon. Så jag väntade till nästa dag. Det kan ha gömt sig en person som skrämde mig bland bråtet bakom stolen. Men varför var det då släkt när jag kom in? Det kan ha varit någonting konstigt med vindens vinande som lurade mig. Men var det än var så hänger ljudet kvar hos mig. Den suckande tunga andhämtningen, de långa rosslingarna och minnet av rullstolen. Det var Rullstolen på vinden, inskickad av en lyssnare som vill vara anonym. Men inte bara rullstolar hemsöker poddens lyssnare- Lyssnaren Tobias Hellgren berättar om ett par upplevelser från sin barndom hemma hos farföräldrarna. Där fanns bland annat en uppstoppad pappegoja som emellanåt fortfarande verkade vilja göra sig påmind hos husets invånare. Tobias Hellgrens berättelse läses av Ludvig Josefsson. På ungefär tio minuters bilväg från det lilla samhället Sävar utanför Umeå finns det ett hus som jag är livrädd för. Eller egentligen inte huset utan hela gården. Rädd eftersom jag upplevt många saker där som barn. Gården består av ett stort falurött tvåvåningshus från förra sekelskiftet samt en gammal laggård konverterad till garage och diverse förråd med en tillhörande utbyggnad i form av en sommarstuga. Varför man valt att ha sommarstugan på samma gård som sitt hus ligger bortom mitt förnuft, men... men. När jag var se, så där fem år skulle mina farföräldrar som äger gården vara barnvakt åt mig och min äldre syster. Vi brukade leka på övervåningen i huset, där det fanns en massa instrument eftersom farmor var musiklärarinna under sitt yrkesverksamma liv. Vi brukade spela på elorgeln, dragspelet och gitarren och springa runt i allrummet utan att tänka på den lilla dörren i ena av väggarna. Det var vintertid i de norrländska skogarna så framåt kvällen var det bäcksvart ute. Jag hade hunnit gå ner för att se på barnprogrammet på tv medan min syster som var väldigt förtjust i att spela piano och orgel höll sig kvar på övervåningen. Jag minns att jag var lite irriterad över ljudet från orgen som jag tyckte störde. Plötsligt blev det tvärt tyst från övervåningen och jag förväntade mig att min syster skulle springa ner för trapporna och sällskapa med mig i tv-tittandet. Men det förblev tyst både på övervåningen och i den gamla knarriga trappan. Nyfiken som jag är gick jag upp för att se vad min syster hade hittat på för något. Men till min förvåning satt hon kvar vid orgeln med blicken riktad mot en av rummets väggar. Jag frågade vad som var fatt men fick inget svar. Jag gick fram och liksom petade i henne. Varpå hon vaknade och vände sig mot mig. Hon hade en frågande blick när hon såg på mig. Och vände sig hastigt tillbaka mot väggen hon tidigare stirat på. Jag såg något. Jag tror det var en gråtande flicka. Men hon är borta nu. Jag tittar på väggen sen på min syster, sen tillbaka mot väggen. Jag noterade den lilla dörren till höger på samma vägg. Kanske gick hon in där, frågade jag utan att förvänta mig ett svar. Jag gick fram till dörren, som var kort även för en femåring, och öppnade den. Jag stack in huvudet för att kika in. Mörkt. Jag kollade efter lysknapp och märkte att den satt på utsidan- när lampan var tänd kunde jag se att på andra sidan dörren fanns en tom klädkammare. Det som jag mindes var konstigt med klädkammaren var inte att den var tom utan att det var lika högt i tak där inne som i rummet utanför. Både jag och min syster kröp in för att inspektera ytterligare. Vi lämnade dörren öppen för säkerhets skull. Klädkammaren var liksom tvådelad. Med en liten skiljevägg i mitten och vi tänkte att det fanns något mer längre in. Efter att vi passerat skiljeväggen kunde vi konstatera att så inte var fallet. Bara mer tomrum. Plötsligt släcktes ljuset. Vi skrek till lite sådär som barn kan göra på skoj och rusade mot dörren för att krypa ut. Vi antog att det var farfar som försökte spela oss ett spratt men när vi kom ut fanns ingen där. Vi gick ner för trappan och till farfar som satt framför rapport. Var det du som släckte? Nej, var då släkte, skrockade han till och vände sig tillbaka mot nyhetsinslaget i rutan. Vi trodde såklart att han skojade så vi lämnade det där hem. Senare på kvällen kom mamma och pappa tillbaka för att hämta oss. Min syster sprang i famnen på dem och vinkade hej då till våra farföräldrar. Jag däremot stod kvar och bad om att få sova över eftersom jag visste att farmor brukade laga våfflor till frukost. Visst fick jag det och mina föräldrar gav mig en puss och kram innan de körde iväg. Mitt i natten vaknade jag av att jag var kissnödig. Såklart. Vardagsrummet utanför gästrummet stod mörkt med undantag av några ljuskällor i fönstren. Jag hatade det där vardagsrummet, speciellt när jag var ensam. Min farmor hade vad man skulle kunna kalla för en speciell smak vad gällde utsmyckning och prydnadsaker. Bland annat hade hon en bokhylla och en glasmonter med porslinsdockor. Ni vet, sådana där med fluffiga tjugotalskläder och rosa kinder. Och döda stirrande blickar. Jag fick alltid kalla kårar varje gång jag passerade den bokhyllan. Vilket man var tvungen att göra för att ta sig till toaletten från gästrummet. Inte nog med det. På väggen fanns även en gren monterad med en uppstoppad papegoja. Papegojan hette Jakob och var mina farföräldrars husdjur som dog bara något år innan. Jag var bara fem men tyckte nog att det var rätt så undligt att stoppa upp sitt husdjur så där. Jakob poserade på grenen på ett sånt sätt att det såg ut som om han stod och tittade nyfiket tillbaka mot betraktaren som papegojor brukar göra. Runt halsen hängde pinglan som tidigare alltid lät då Jakob var vid liv men som nu hängde lika livlös som papegojan själv. Jag tog mig till toaletten, gjorde mina behov och gick sen för att lägga mig igen. Plötsligt hörs ett dämpat plingljud ungefär som om någon håller i själva klockan på en pingla och skakar om lätt. Jag kastar blicken bakom mig mot Jakob. Han blänger tillbaka med samma nyfikna blick som innan. Jag inväntar ännu ett pling men hör inget. Börjar ta lätta steg och går mot gästrummet då ett nytt, starkare plingande ljuder. Den här gången låter det ungefär som att man håller pinglan i själva ringen som den hänger ifrån och skakar om hastigt. Jag fryser till. Vågar inte vända mig om. Jag är visserligen rätt trött men vet ändå att jag är vaken och inte drömmer. Nu vill jag bara till sängen. Så jag börjar gå snabbare mot dörren- då Jakobs pingla börjar slå hårdare och hårdare- till dess att den frenetiskt slår som en slags brandklocka. Vid det här laget går jag inte längre- utan snarare springer mot gästrummet- och förbi bokhyllan och glasmonten. I förbifarten märker jag att dockorna i bokhyllan- är vända mot hallen där papegojan står- och ser att samtliga porslinstockor i monten har ramlat framåt mot glaset. Jag kommer in i gästrummet- kastar mig hastigt i sängen- och sliter tecket över huvudet. Jag svettas, skakar- och kan nästan svära på att jag är kissnödig igen. Det intensiva pinglandet fick ett abrupt slut. Jag låg och kramade hårt om kanterna på tecket så att ingenting kunde ta sig in, allt enligt en femårings logik. Länge var det tyst men jag låg och nästan hyperventilerade på grund av värmen från dunet. Knack, knack, knack, knack. Jag visste inte om det var på fönstret till rummet eller om det var på glasmonten utanför, men någon eller något knackade definitivt på en glasruta. Utan att se efter vad det var kastade jag med tecket och sprang ut i hallen förbi Jakob som nu pinglade mer intensivt än någonsin upp för den förbannade knarrande trappan och in i mina farföräldrars sovrum. Jag kröp in mellan dem och grät tyst för mig själv för att inte väcka dem. Det var sista gången jag sov i det huset. När mina föräldrar tog ut skilsmässa undrade de hos vem jag ville bo jag hatade att behöva välja. Jag hatade överhuvudtaget hela situationen. Men valde ändå att bo hos pappa. Istället för att börja på ny skola fick jag fortsätta att gå i samma klass som innan. Och åka buss på morgonen in till stan, de gånger pappa inte kunde skjutsa mig. Men när jag fick veta att pappa skulle bo i sommarstugan hos farmor och farfar, stelnade jag till. Nu var jag inte lika säker på att jag ville bo hos honom även om de försäkrade mig att det nya boendet var högst tillfälligt tills dess att han fått tag på en lägenhet. Det slutade i alla fall med att jag valde att bo hos mamma medan jag bodde hos pappa bara på helgerna. Det var en ganska sweet deal, då jag fick ta hem uthyresspel och godis från pappas jobb och spela loss en hel helg. Då då var han dock tvungen att ta helgpasset Trots att han lyckas planera schemat efter min vistelse där. Det betydde att jag var tvungen att vara ensam i stugan där på gården. Visserligen bodde farmor och farfar på andra sidan gården så jag kunde alltid gå dit om jag behövde något. Nu befann jag mig dock i 14-årsåldern och var inte alls lika mörkrädd. En kväll satt jag och spelade Playstation i vardagsrummet medan pappa var på jobbet. I ena änden av rummet var utgången till hallen, medan det i andra änden fanns en bakdörr ut till laggårdsdelen. Jag satt i godan ro och spelade något halvdant plattformsspel, då jag hörde en maskin gå igång i laggon. Jag pausade spelet och gick för att se efter. I laggorn fanns vedhögen där vi brukade klyva och hugga veden, och från klyven gick ett rullband som ledde den nyklygna veden upp och en hög. Jag stod i dörröppningen och försökte se in i mörkret för att se vem det var som jobbade så sent. Det var någon som stod hög vid vedhögen och jag tänkte att det var farfar som försökte göra sig av med lite kvällsenergi. Farmor hade hunnit bli sjuk vid det här laget så jag visste att det inte var hon. Hur går det? Behöver du hjälp? Frågade jag. Skepnaden slutade hugga och vände sakta upp blicken mot mig. Den stod tyst med yxan vilande mot vedblocket. Jag kunde inte urskilja något ansikte utan såg bara en siluett mot kvällsljuset från fönstret. "Behöver du hjälp?" frågade jag igen men fick inget svar. Vi bara stod och stirrade på varandra i vad som kändes som en evighet. Då påminde jag mig min barndom och alla konstiga händelser jag hade upplevt i huset. Jag backade långsamt och personen, eller skepnaden, återgick till sin ursprungliga hukande position och fortsatte med sitt nattliga arbete. Jag stängde bakdörren till stugan och vred om haspen. Jag gick tillbaka till tvn, stängde ner pausskärmen och fortsatte att spela. Imorgon flyttade jag till mamma igen, tänkte jag för mig själv. Det var en lyssnarhistoria av Tobias Hellgren, läst av Ludvig Josefsson. Sist i dagens avsnitt ska vi höra en klassiker. Den handlar om en vardag där det inte är en kraft i hemmet som plågar en, utan hemmet självt. Vem som har skrivit historien är okänt, men såvitt jag kunnat se så dök den först upp hösten 2009 på forumet onrpg.com. Användaren som då publicerade historien hänvisade dock till ett annat forum som källa, men det forumet har stängts och finns inte arkiverat någonstans. Troligen har den här historien cirkulerat i många år. Den heter Ett hus med regler. Och uppläsare av den här historien är inte vem som helst. Ni som har läst trilogin Cirkeln kanske känner igen ena författaren, Sara Bergmark Elvgrens namn. Sara läser Ett hus med regler. Jag bor i ett hus med regler. Jag bör förklara. Jag flyttade hit för tre månader sedan. Lägenhetsnummer 27- den tidigare ägaren hade vräkts. Jag träffade honom aldrig. Och allt jag vet om honom är hans namn eftersom jag fortfarande får hans post. Jag skulle kunna hitta på historier om hur han försvann eller om hur hans skrik fortfarande hörs i mörkret vissa nätter. Jag skulle kunna överdriva och göra mig till för att försöka blåsa upp den här historien. Men varför skulle jag vilja göra det? Det är ju en sann historia. Och jag skriver den inte för att underhålla er. För ett tag sedan hade jag precis fått ett nytt jobb. Det var en befodran jag hade väntat på i åratal. Det kändes som nästa steg på resan mot stordåd och jag behövde snabbt flytta närmare min arbetsplats så jag slapp den långa och dagliga pendlingen. När jag hittade den här lägenheten blev jag överlycklig. Den hade ett utmärkt läge, var inte för dyr och hade verkligen potential att bli snygg om man bara kunde se förbi hur smutsiga och nedgångarna var. Det är en etagevåning med gästrum och extra badrum och med klädkammare och flera förvaringsutrymmen på övervåningen. Det var en bostadsrätt och själva köpet var komplicerat. Delvis på grund av att det var krångligt med pappershanteringen och att vissa dokument helt enkelt saknades. Till exempel planritningarna över lägenheten. Det borde inte ha tagit mer än en månad att köpa den men på grund av allt krångel så drogs det ut i fyra månader. Under denna utdragna process fick jag flera visningar och jag förvånades varje gång av hur jag upptäckte fönster och skåp som jag måste ha missat förut. Rummen kunde från gång till gång plötsligt verka större, ljusare och mer inbjudande. Till och med mäklaren förbluffades över hur det alltid var något fel på hennes papper omstället. Grannarna i huset var ett märkligt ting. De pratade inte. De höll sig till rutiner man kunde ställa klockan efter. När jag först flyttade in försökte jag bjuda in dem på inflyttningsfest eftersom jag var så desperat sugen på att träffa nytt folk. Inte en enda kom. De kommer hem vid samma tidpunkt, dag efter dag och går sedan aldrig hemifrån. Trots att väggarna är tunna hör jag aldrig någon röra sig på natten. En av dem bad faktiskt om ursäkt för att han inte hade kommit på festen. En nervös gubbe som oavbrutet tittade sig omkring och skakade. Han förklarade sin frånvaro med att han helt enkelt inte fick komma. Jag tänkte spontant att han menade att hans fru inte lät honom gå eller något. Det var då det. Nu vet jag vad han menade. Eftersom han var den enda jag hade pratat med sedan jag flyttat in gjorde jag mitt bästa för att verka trevlig och snäll. Och en stund kändes det faktiskt som om det gick bra. Men sen gjorde jag misstaget och fråga om de tidigare ägarna av min lägenhet. Varpå han verkade sätta något i halsen och fick något konstigt i blicken. Han ursäktade sig, gick snabbt in i sin lägenhet och jag har varken sett eller hört av honom sedan dess. Dagarna gick och husets regler blev uppenbara allt eftersom. Den första regeln jag upptäckte var att jag bara fick sova i mitt sovrum. Det blev tydligt en kväll då jag låg och dåsade i soffan i vardagsrummet. Min arm låg och hängde utanför soffkanten- och jag vaknade av att den hade fastnat mellan soffan och väggen. Väggen, som när jag somnade några timmar innan, var flera meter bort. Jag uppfylldes i samma ögonblick- av den mycket starka känslan av att vara någonstans det jag inte borde vara. Den försvann inte förrän jag kastade mig upp i soffan- och snubblade in till sovrummet. Jag slutade inte skaka när jag hade gömt mig under filtarna i sängen som en rädd tioåring. Efter den händelsen har jag aldrig somnat i vardagsrummet igen. Regeln om att bara sova i sovrummet är en bland flera andra. Ett oräkneligt antal andra. Jag förstod att jag förväntades diska upp efter mig på en gång- så jag en gång gick ut från köket med smutsiga tallrikar kvar i vasken och satte mig ner på en knappnål som plötsligt stack upp ur soffans ryggstöd. Jag förstod att jag inte skulle duscha för länge när vattnet plötsligt blev skollhett utan att förändras hur mycket jag än vred och vred på blandarna för att sedan vara oförklarligt normaltempererat när jag provade igen efter bara några sekunder. Jag förstod att jag förväntades dammsuga och hålla rent att inte slösa på elen och att oavsett vilka ljud jag hörde på natten aldrig någonsin försöka undersöka varifrån de kom. En annan regel är att gäster inte är välkomna. Den sista gången jag hade någon över var det en bekant som mer eller mindre bjöd in sig själv över en helg, som struntade i mina halvt uttalade invändningar och insisterade tills jag inte kunde stå emot längre. Jag tillbringade hela den helgen med att oroa mig för hans säkerhet och drev i princip bort honom själv genom mitt konstiga uppträdande. Men ingenting hände på hela den helgen. Det gjorde mig övermodig och fick mig att slappna av. Jag stannade uppe sent, spelade hög musik på natten och gjorde precis vad jag ville. Det gick så långt att jag trodde mig ha vunnit över det fogligt knäpptysta huset. Men precis då märkte jag den begynnande huvudverken och illamåendet- och hur mycket värre det blev allt eftersom gasläckan fortsatte. Jag hann precis utanför dörren innan jag kollapsade. Det finns så många saker jag kunde berätta, exempel efter exempel. Jag vet inte ens var jag ska börja. Det viktigaste är att du för ett ögonblick struntar i att vara skeptisk- och förstår att det här är på riktigt, det är mer än sammanträffanden- Mer än jag själv som ser spöken. Jag är inte hemsökt. Jag är styrd. Men reglerna är bara en del av det hela. Den del som berör mig. Resten pågår oberoende av mig. Väggarna förflyttas. Dörrar som går att öppna vissa dagar sitter fast andra. Under några dagar vaknade jag med ett extra sovrumsfönster varje morgon. Tills en dag då det bara var ett igen. På övervåningen står ett skåp som med viss regelbundenhet ändrar storlek. I en av de här skrämmande upplevelserna i mitt liv öppnade jag en gång skåpdörren och insåg att det var flera meter djupare än jag mindaste. Jag gick in, var på dörren stängdes bakom mig och jag famlade i det tomma mörkret efter en vägg som jag visste måste finnas där men ändå inte kunde få fatt i. Jag vet inte hur länge jag höll på så... Men det var först när jag närmade mig panik som mina skakande fingrar slutligen mötte träduren igen. Har du någonsin vaknat i ett rum där en stol plötsligt står vid foten av din säng? En stol som förut stod i matsalen? Alltså den matsal som är nerför trapporna i änden av hallen? Har du någonsin märkt att en trappa har fler trappsteg när du går nerför den än när du gick upp? Har du någonsin gått in i ett rum för att leta efter något och när gett upp och gått ut insett att över en och en halv timme gått? Jag har upplevt allt detta och vore jag mer vetenskapligt sinnad hade jag fört en dagbok där jag skrev ner allting. Jag skulle haft bevis, de bevis som jag behöver för att visa världen att jag inte är galen, att detta är på riktigt, att jag lever i en mardröm. Det har gått fem timmar sedan jag satte mig för att skriva det här och nu börjar det bli mörkt och vi får se hur det blir med den lunch jag planerade att göra i förhoppningen att det inte var några knappnålar i brödet som i förra veckan jag hade glömt att dammsuga. Mitt liv är nu lika fyllt av rutiner som mina grannars. Jag stängde precis av musiken för enligt reglerna ska det vara tyst när det blivit mörkt. Det är nog en av de regler jag hatar mest för tystnaden får mig känna mig så ensam. Om jag glömt släcka lamporna i tomma rum- brukar de ofta gå eller till och med krossas av sig själva- så allt ljus jag har nu är från datorskärmen, tvn och en skrivbordslampa. Snart ska jag gå och lägga mig. Ligga där och höra dörrarna stängas och låsas bakom min rygg. När jag vaknar kommer det vara ett rum med fönster varhelst de själva vill finnas- och dörrar som kanske inte går att öppna till skåp och garderober som kan vara allt från enorma till pyttesmå. TVn har hur många kanaler som helst eftersom den är kopplad till en parabolantenn. Men just nu är de alla utom National Geographic bara vitt brus. Så jag tvingas höra ljudet från en dokumentär om köttätande växter i bakgrunden medan jag skriver detta. Jag gör mitt bästa för att inte fastna vid den skalbagges uttröttade kamp för att ta sig ut ur det fängelse som snart kommer smälta honom. Fjärrkontrollen fungerar inte. Jag fick ställa mig upp och dra ut tvns kontakt för att det skulle ta slut. Och bara det vondades jag för. Rädd som jag alltid är för att den ska fortsätta sända ut sina flimrande bilder trots att sladden är utdragen. Den dagen då det händer kommer jag till slut gallskrikande falla ner i en grop av vansinne. Jag skulle kunna försöka få grannarna att prata Jag skulle kunna göra uppror mot huset Jag skulle kunna sätta eld på det och bränna ner hela jävla byggnaden Men straffet skrämmer mig De sporadiska maktdemonstrationerna De tydliga gränserna och de enstaka milda bestraffningarna när jag råkat gå över dem Är som när en hus eller matte knäpper sin busiga hund på nosen Det är allt jag behöver vara rädd för om jag uppför mig Går jag för långt är en helt annan sorts skador och fruktan som väntar mig. Det är bara på grund av skräck och en viss farvarande mänsklig värdighet som jag inte tänker beskriva vad som händer när huset känner att det verkligen behöver bestraffa en. De är en kommer jag bära med mig i resten av mitt liv. Vilket för oss hit. Jag kan inte fortsätta så här. Jag har fattat beslutet att med den sista kämpaglöd jag har i kroppen skriva detta som ett försök till rop på hjälp. Jag kan inte göra det över telefon. Jag kan bara skriva ett brev. Mitt enda hopp är att i skret försöka skriva om det till en spökhistoria utan några detaljer som skulle kunna fånga husets uppmärksamhet. Allt jag hoppas är att någon som läser detta förstår mitt rop på hjälp. Att de hittar ett sätt att kontakta mig och ge mig en liten möjlighet att räddas. Jag kan inte be någon direkt, det är för riskabelt. Varenda gång jag gjort någon öppen form av uppror har jag bestraffats med smärta, lidande och panik. Jag fruktar för min säkerhet, för att bli pryglad, för att jag brutit mot reglerna. Jag är överraskad över att ha kommit så här långt. Att ha skrivit över tusen ord utan att det varit ett enda strömavbrott eller datorfel som inneburit att hela texten gått förlorad. Kanske finns det ännu hopp. Hur som helst är jag rädd. Jag är rädd för det som när jag i natt somnade efter att oavsiktligt ha lämnat en kran på grep tag i mitt ansikte så hårt att märkena på kinderna finns kvar ännu. Jag är rädd för det som lämnade en sax i mina tofflor för de krafter som kan förflytta träddörrar och gipsväggar till synes efter behag. Men mest av allt är jag rädd för vad som händer för att jag skrivit detta. Jag är rädd för att vakna i ett rum helt utan fönster eller dörrar. Ett rum som krymper för varje gång jag blinkar. Det var Ett hus med regler, uppläst av Sara Bergmark Älvgren och sist i veckans Creepypodden. Jag heter Jack Werner, producent av podden är Ludvig Josefsson och musiken i det här avsnittet gjordes av Stefanie Engel. Tack så jättemycket både Sara och Stefanie för att ni är med och gör podden. Länkar till de historier vi läser upp finns på vår hemsida på Sverigesradio.se.